Whoa, oh, oh, oh, oh, right now Everywhere uh -huh. if Bubba blew up Kept his tobacco chewed up And when they used to hang her hopes They always kept you up Had crosses burning all night Like the church blew up And if you didn't look like them They would fuck you up Time passed And Bubba turned 40 years old And all them jacked down and started taking a toll Benvinguts i benvingudes a Revolucionant Consciències, El programa de ràdio de Justa Revolta. Bé, bon dia a tothom. Eh, avui farem un programa una miqueta especial, ja que avui a la ràdio som bastantes dones, una taula molt bonica... Llavors, seguint una miqueta amb la campanya de d'Ajusta, eh, hem volgut fer un programa especial, un programa Tertúlia, en el que ens, ens, ens assentarem aquí unes quatre dones som. Bé, bueno, som, som cinc tertulianes, però tenim a la, Georgina, a la Georgina Monge, com sempre, a la Maria Menna, la Marina, a la Júlia de València, que ens ha vingut a veure... I llavors tenim a les tertulianes d'avui, que són la Marta, la Loli, la Dolors, la Montserrat i la Rafi, eh, que són cinc dones que ens parlaran una miqueta de com viuen elles la crisi, val? en diferents situacions. Eh, jo no m'enrollo més i prefereixo que les coneguem, ens, ens presentaran una miqueta i llavors comencem a parlar de què és el que, què és el que què ens mou i què, què ens passa per dins quan, quan vivim aquestes coses. Bon dia, Marta! Hola tothom, jo em dic Marta, tinc 24 anys i el juny passat vaig acabar la carrera de Sociologia i des d'aleshores estic fent entrades i sortides molt esporàdiques del mercat laboral amb feines molt temporals i res, i, i anar passant el dia a dia. Molt bé. Bon dia, Loli. Hola, buenos días a todos. Mira, pues yo soy Loli, tengo 43 años y bueno, vivíamos en Badalona y nos fuimos por temas laborales a vivir a Esparraguera. Tengo dos niños, uno de 10 y otro de 13, eh, y bueno, y la crisis pues, eh, nos está fastidiando bastante. A ver, bon dia, Dolors. Hola, bon dia. Mira, jo em dic Dolors. Eh, treballo pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, o sigui, soc funcionària. Tinc un fill de 20 anys, jo en tinc 59 i, clar, la meva feina és segura, això sí, per a poca cosa més. Bon dia, Montserrat. Hola, bon dia a tothom. Jo soc Montserrat i tinc 44 anys, tinc un nen de 16 i un de 4 anys. I, bueno, he estat dos anys a l'atur, després vaig trobar una feina, una altra, una altra... Actualment estic treballant, però, bueno, tot ha sigut bastant dur. Bon dia, Rafi. Hola, bon dia. Jo soy Rafi i tengo 39 anys. Llevo un any i medio sin trabajar, Tenia un comercio i com la crisi se m'ha ido a abajo. Val molt bé.' Doncs, bueno, gració una mica d'aquest programa com va veure veure com perfils molt diferents de dones ens estem veient afectades totes tot i que de manera molt diferent per la crisi no? doncs, i una mica en torn això gira el programa d'avui i per això la primera pregunta que llancem i que volem que ens expliqueu és això una mica el que heu anat introduint uh, si us ha afectat a nivell personal o familiar la crisi econòmica i si és així que segurament en la majoria de casos sí, pues com us ha afectat no? Mira, començo jo jo sóc la Dolors, la de 59 anys i funcionària um... Totalment diu que no em puc queixar, però cadascú queixa del seu. És veritat, tinc feina, però eh, la, meva, eh, la crisi el que m'ha portat a mi és deixar de córrer el diner, per exemple. He deixat de pagar el gimnàs, la, tenir una dona de fer feines ha d'haver cada 15 dies en comptes d'una setmana, ajudava més a institucions a tipus Càritas, Taperos de Maús i ho he anat retallant una miqueta i no arribo a final de mes, simplement no hi arribo. I l'altra cosa que he vingut amb la crisi és la por. La por. Molta por a què passa amb el meu fill, que no ha feina, no tindré diners eh, per ajudar-lo. El meu nivell, aquest és l'afectació més grossa, a part de deixar de prendre bé d'ella, peix fresc, pot semblar poc important, però el més, més greu és, és la por, sobretot pel fill. Uh -huh. I que no puc prejubilar, ja no em deixen. Les que teniu fills, compartiu aquesta por, també? Yo, por ejemplo, sí, yo soy Loli y, bueno, la verdad es que bastante. Resulta que, bueno, eh, cosas que antes le podías comprar a los niños, como bamba, ropa, tal y cual, pues, la verdad, en mi caso es bastante duro porque, gracias a que mis hijos no son de marca, no tiran de marca, y entonces puedo adaptarme a cualquier tipo de, de vestimenta. Pero bueno la verdad es que ha afectado bastante, entonces lo que me preocupa a mí con esta crisis es el día de mañana si mis hijos quieren estudiar con las subidas que le están dando a la universidad es una vergüenza es que m'avergüenzo de vivir en este país. Bueno, a mí també va estar afectando bastant tin un sou de 800 euros, soc divorciada i aranenany que ve comença a bachillerat, que és un altre gasto més? com, com et plantejas fantasós. Doncs pues mira, de moment tinc feina, però clar, a mi se m'acaba el contacte a l'agost. No sé si em renovaran o no, però bueno, jo penso continuar invitant, evidentment, si no. Però bueno, també intentaré demanar una, alguna beca, tindré molt bones notes, no sé si m'aconseguiran o no, perquè això també és un tema que estan retallant. Però bueno, que així estarem lluitant, a veure, però que sí, clar, que és preocupant. I després vol bueno, a la universitat, vol ser periodista. I clar, i s'ha d'estar al seu costat i apujar-lo. també és normal, no?, que el teu fill tingui yeah. aspiracions... No, no, clar, i és... Clar, I tu exacte. et puguis posar una miqueta nerviosa, veient, ostres, és que per ser periodista, ara sembla complicat, no?, en el que esdeixia t'ha complicat molt de... Clar, i amb 800 euros... Mm -hmm. bé, no, i més si dupliquen les taxes no universitàries. Mm -hmm. Molt bé, seguim, a veure una mica com us ha afectat a nivell personal. Bueno, jo soc Rafi, Y yo y mi marido estamos parados porque éramos autónomos y los autónomos no tenemos derecho a nada. Y me ha afectado bastante hasta a nivel psicológico. Estoy en tratamiento psiquiátrico y bueno, hay días que, que me levanto y tiro y otro día pues estoy enfadada con el mundo. Animal, i és normal, eh? em sembla que és una situació molt generalitzada uh, moment, lligat una miqueta ara que estàvem comentant una han fet això de la por pels fills no? d'ostres, el futur que vindrà per ells, que és una miqueta diferent del que hem viscut nosaltres o el que ens imaginàvem volia preguntar a la Marta la Marta és una de les més jovenetes no? tertulianes uh, no sé Marta, molt bé però tu et planteges tenir fills per exemple o no, no, ja no, no, no en aquest sentit sinó, ostres, el dia que em vulgui tenir fills um, aquests nens com, com saps en un, en un tal com està la situació Uf. sí, o sigui jo ara mateix el que tingués incertesa per un futur, però per mi no és un futur que quan s'acabi la crisi tot quedi solucionat per mi hi ha un problema més estructural que forma part d'un sistema econòmic que per mi per molt que la crisi arribi el dia en què s'acabi, quan es torni a l'oalt, o sigui a la normalitat del capitalisme, podíem dir, igualment les injustícies i les desigualtats en aquest cas de, de gènere o per ser jove o el fill continuaran existint. Per tant per mi, és la incertesa d'un futur en el que, en crisi o sense, no ho tinc garantit. Molt bé, la veritat és que molt interessant i a més també com tu ja has comentat també, com t'estava afectant una mica la crisi i no? d'entrades, sortides al mercat laboral i la, la precarietat en el dia a dia que això comporta i, i la incertesa en el futur que crec que és una cosa que compartiu totes. No? Bé, que compartim bastant totes uh, han anat sortint els, els obstacles no? obstacles de com afrontar la vida quotidiana mm, no sé si n'hi ha algun altre que us hagueu deixat perquè també aquí tenim algunes representants de la plataforma afectades per la hipoteca me M'imagino que un obstacle important pues, és precisament això, no? el poder pagar un sostre. No sé si voleu comentar alguna cosa. Bueno, yo quiero comentar que yo quiero dar las gracias a la plataforma porque yo siempre he sido troyana de nacimiento y bueno, debido a la crisis, porque mi marido tiene trabajo, pero señoras no cobran ni un duro desde julio. Yo con toda mi ilusión me monté una franquicia y la he tenido que aparcar para poderme dedicar a llevar los papeles y a estar por mis hijos porque los nervios en una casa influyen a todos. Y entonces, bueno, quiero dar las gracias a todas las personas que estén afectadas, que se unan a la plataforma, las mujeres que se hundan, los hombres que se hundan, que luchen, que piensen que todo tiene solución, todos juntos, todos luchando podemos. Y el Pueblo Unido jamás será vencido, mejor dicho, imposible. Y bueno, yo por ejemplo eh, empecé a caer en depresión, Eh, me empezaron a tiburrar de pastillas y yo dije no, ni un medicamento más porque no era dueña de mi voluntad y a mí siempre me ha gustado llevar mis riendas y desde que estoy en la plataforma eh, me he ido remontando, vuelvo a empezar a ser la mujer luchadora que he sido siempre, ahora soy yo la que tiene mis riendas y soy yo la que mando en mi vida y no va a haber ni nadie, ningún político, ni un banquero, ni nadie a decirme cómo tengo que llevar mi vida. Volia afegir una cosa, no sé si toca una toca, però ja fa estona que escolto, jo penso que està molt bé que estem parlant aquí, però el que no entenc és com encara no estem tirant los o ous a la cara dels polítics. Tampoc entenc com els polítics que puguin escoltar això. Jo tinc un mal de cor. No entenen, vull dir, no entenc, ni crec que ningú ho entenem, com poden tractar el país així. Estan com intolerable sí, eh? hi haurà Pueblo de corderos, para... gobierno de lobos. I, i... En fi, estamos molt corderos. Jo crec que, perdó, eh? però un dels principals problemes és que s'estan naturalitzant, és a dir, s'estan legitimant, la gent entén com a normal moltes coses que no ho són. I en funció d'una doncs, progressiva recessió, austeritat, pim, pam, pum, no? pues això, doncs això, mica en mica, s'està fent doncs que el jove sigui normal, no?, Bueno, has acabat la carrera fa poc, ara és normal que estiguis durant uns quants anys amb contractes precaris... Clar, aquest és el problema, que s'estan tenint com a normal alguna que en principi no ho és. Exacte, i per exemple, el tema de la, del sostre de l'allà, tu, el tema de l'emancipació, Marta, com està? T'ho has plantejat? Dificultats? No... Clara ara mateix em queda lluny fins que no tingui alguna cosa més estable, que no sigui doncs, treballar una setmana per un lloc, o aquest, el que comentava, no? d'aquestes doncs feines tan temporals... Tinc la sort que jo encara estic a casa, a casa de la meva mare, per tant, en aquest aspecte tinc aquesta tranquil·litat de... que sí que és una incertesa, però la tranquil·litat de saber que no tens una factura a pagar, ni, una, ni un lloguer concret que no, puguis, que no puguis pagar, no? Però sí que les ganes d'amancipar-te les veus cada cop més lluny i, i més complicades, i això bueno, et crea aquest malestar no? de dir, osti, tinc ganes perquè a més a més també molts cops el que passa amb la crisi jo penso que es responsabilitza els individus no? del que està passant, com sóc jo, que no puc clar, no m'ho muntar prou bé clar, i què passa? Bueno, que hi hagi tanta gent que no pot pagar les hipoteques no és una qüestió individual, no? és una qüestió de com està muntat el sistema que els joves arribin als 30 i es vegin obligats a estar a casa no és perquè els agradi, perquè visquin molt bé no? és també perquè no tenen possibilitats no? De, de viure diferent jo volia una mica tornar, a, quan comentàvem el tema dels obstacles, que la Loli comentava que, bueno, quan te n'adones que una mica la crisi se't, se't tira a sobre, d'ostres, no arribo, no puc pagar, um, de, el que comentava la Dolors, um, vaig de començar a treure, no despeses, però vale, ja, no, ja no compro això, ja no ajudo, ja no aporto diners aquí, ja no aporto diners allà, el que comentaves, l'Olida, et crea un, una, no una depressió, però sí una angoixa, no, uns nervis no que es traslladen a casa... Jo crec no passes, no. que això és un obstacle molt gran. També una mica relacionat amb el que deia la Ràfida. Um, no, ho supero, no ho supero. no Una mica l'obstacle és el, la, nostra, la nostra por, la nostra angoixa. Jo personalment penso que aquest és un obstacle que és molt dur, però un cop agafes força, veus que no ets l'únic, que hi ha gent com tu que... Una mica quan ja comencem a ser pinya... Pues potser podem començar a respirar forts i veure que potser hi ha oportunitats o hi ha coses per les quals podem tirar i lluitar i enfadar-nos i posar un cop de punt sobre la taula i dir vale, prou, està aquí. No? Veieu aquesta llumeta de... podem lluitar tots junts contra les injustícies? o M'enteneu una miqueta? Què n'opineu? Home, si ens unem tots, sí. Però clar, que també és molt difícil per les dones, en aquest cas, és conciliar família i treball. Això és molt dur. Com ho fas? Jo no tinc a ningú, per exemple. Jo entre el nen gran i tots ens ho anem fent, però és molt difícil, eh? Perquè els horaris no coincideixen, no posem una mitja perquè encara som menys diners, i és superdifícil. Val, aleshores, en el teu cas, tu com, com agafes les forces? O sigui, és una dels teus fills de vinga, va, m'aixeco aquest matí, en torno a la feina... Perquè... És que és una mateixa que ho ha de fer molt. O sigui, no pots fer una neta luxe ni de caure malalta. Així és clar. clar. I una mateixa, s'ha de conscienciar, mentalitzar-se, inclús amb els nens, no, vinga, va, anem a lluitar i cada dia... Perquè si no... Perdona, puc fer una pregunteta? Una, una última pregunta. Uh -huh. uh, les que teniu fills, els vostres fills són conscients, de siguin petits o grans, en que el 4, 18, 16, no? són conscients de... de el que està passant? La veritat. Us ho expliqueu? Se n'adonen? Sí, ell ho viu, perquè ho està visquent, però conscient. No gaire. La veritat és que no, eh? Perquè, clar, l'ambient del cor, aviam, mmm, no. En mi caso, por ejemplo, el mío tiene 10 años y hace poco estuvieron hablando de la crisis en el colegio y sacaron el tema de las viviendas tal y cual. Y entonces, eh, mi hijo con 10 años se puso a llorar y le preguntó a la profesora ¿por qué lloras? Y dijo perdonar, que se me van a saltar las lágrimas y dijo, porque a nosotros nos van a marcar la casa entonces es muy es muy duro, muy duro, decirle a tu hijo cuando te pide un globo, cuando te pide el típico huevo kinder por el juguete decirle, no cariño, no, porque este dinero es para el banco, es muy duro, muy duro Bueno, a mí me, me afectó mucho a mí me ha ayudado mucho la plataforma desde el primer minuto porque yo me sentía culpable de que mi hija estuviera así. Mi hija entiende las cosas bastante, pero a mí me ha costado muchísimo y gracias a la plataforma y el soporte que hay allí eh, estoy tirando para adelante Ya no me siento culpable, los culpables son los bancos. Ya cojo fuerza, que antes no la tenía. Y si me tengo que plantar en un banco, me, me planto. Y si me tengo que poner allí una tienda de campaña, me, me, me la pondré hasta que me den la adhesión en pago. Porque encima nos hacen sentir sentirnos culpables y nos tratan bueno, como si no fuéramos personas. Que la culpa la tenemos nosotros. Pues doncs, bien, están sortint moltes cosas, molt interessants, situacions molt dures, pero al final molt compartides no, per totes nosotres. Ara posarem una cançoneta per agafar una mica d'aire perquè també els oients i les oients agafin una mica i continuem amb un moment. I'll be the light to guide you Find out what we're made of When we are called to help our friends and need You can count on me like one, two I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there, cause that's what friends are supposed to do, oh yeah, ooh, ooh, yeah. yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't How much you really mean to me Every day I will Remind you Oh Find out what we made of When we are called to help our friends in need You can count A pausa, no podíem parar de sortir coses i anàvem dir, bueno, ens guardem perquè això també és interessant que ho senti la gent, no? Han sortit més obstacles, dolors, oi que sí que tu comentaves que malgrat sentir que dintre el que cap estàs en una posició, tu has dit privilegiada, segueixes sense arribar a final de mes, no? Quins eren els altres obstacles que comentaves? Els altres obstacles, doncs, a veure, ja m'havia plantejat sempre jubilar-me al 60 per tenir temps simplement per fer moltes coses que no puc fer Uh, la prima que donen per jubilar-te a l'hora anul·lada uh, necessites 35 anys uh, cotitzant que de fet els tinc però si ara em jubilo no m'és impossible em quedo amb una paga uh, infame uh, tinc un càrrec però tenint el càrrec no puc fer reducció de jornada no tinc la reducció d'hores per major de 55 anys perquè se suposa que uh, si tinc un càrrec doncs pues estoy buena para todo llavors uh, no sé quan me podré jubilar ni si el meu cos aguantarà. Tinc dos narnies discals, tinc problemes seriosos de carcinoma de colon, mm, per herència familiar i jo volia doncs, parar ara. No puc així de fàcil. I no sé si els 65 me deixaran o al 67 o al 70 com arroseguei per les aules. i més també comentaves dir, bueno, també em trobo en un equilibri molt precar i no perquè fins i tot tinc feina, però com se m'espatlla el cotxe, no? com... ah, bueno, això de més veritat, Lo... jo abans havia comentat, si us dic molt ràpid que no sé per quan vaig veure que pujaven tant els pisos, em va gafar una poda, això caurà, això caurà, això caurà. I se m'ocorre vendre el pis que tenia, que era petitet i narment de lloguer. I de que tindré un romanent per sentir-me segura, que és el que vaig fer. I amb això Uh, doncs, com per mi, no tant per mi com perquè el meu fill farà dues coses, o l'ajudaré jo, o sabem molt greu de dir marxa en un altre país, no sé quin, però marxa, marxa perquè aquí et destrossaran. Sí de fàcil. Bueno, han sortint mil obstacles i no estic segura que si seguísim parlant una estona més, seguirien sortint, però bueno, jo crec que lo important anat visualitzant, no? Ara crec que també és interessant que parlem per això, perquè som dones fortes, oi, al final, i totes tenim les nostres estratègies per tirar endavant. <laughs> doncs una mica això, quines són les estratègies que esteu fent servir vosaltres per tirar endavant, per sortir de la crisi? Bueno, jo eh, comentava antes que hemos aprendido la nueva profesión, que és malabaristas, porque eh, hoy en dia tienes que fer malabarismos per poder llegar a fin de mes. Yo, por ejemplo, estoy comiendo gracias y antes me sentía avergonzada y ahora doy las gracias mil veces a mis padres que me están ayudando a comer porque es una vergüenza que la asistente asocia llevándole todos los papeles de que no cobras que tenían en la ayuda. ¿vale? Eh, hemos tenido que ir por encima de ellas, a sus a sus jefes, para que sus jefes les ataquen. El otro día fui y ya, nada más que decir que iba de parte de, me dieron los papeles para arreglar las ayudas. Es una vergüenza llegar a ese de extremo. ¿De, de, no, de no, parte, parte de la plataforma? No, de parte de la plataforma no, pero bueno, la plataforma me mandó a Ufideuta y allí la abogada la llamó directamente le puso las pilas, ¿vale? Entonces, ahora eh, entregaré los papeles por si les da la gana de darme la ayuda. Es que no me daban ni vales de comida. Fui a pedir vales de comida y... Me hicieron sentir culpable cuando yo no soy culpable. Yo al principio me sentía desgraciada porque yo y mi marido, porque habíamos llegado a esta situación. No vale la pena arrepentirse de nada, porque lo pasado pasado está ahí, de aquí para adelante. Yo cada vez que me levanto cada día, dije, un día más por el que luchar, un día más por el que seguir adelante. Y miro hacia atrás, veo a mis hijos y digo, por ellos. Por ellos, ¿vale? El día de mañana ellos irán independientes y ellos que hagan con su vida, en pocas palabras, lo que quieran porque serán dueños de su vida, yo no los obligaré. Pero claro, hay que hacer frente a todo esto y hay que luchar y a las asistentes sociales darle caña porque son funcionarias y la verdad, por culpa de unas pagan otras y eso no es. Bueno, yo... a mí me están dando de comer eh, el bon rebot que mmm, nos mandan... ...desde la asistente social... ...yo también me he movido para Cáritas... ...me dan vales... ...me han dado cuatro meses de vales de 100 euros... ...y bueno, si tengo que ir a luchar donde sea... ...iré con la cabeza bien alta... ...no me da vergüenza ir... ...y pedir... ...ni pedir ropa, ni pedir comida, ni nada... ...porque... ...hay que comer... ...y hay que luchar... ...y sobre todo... ...esperanzada que me den la dación en pago... ...que se quede en la casa que me den un alquiler, i empezar de cero i empezar luchando. Molt bé, això és la vostra estratègia, de fet és important perquè al final una estratègia que esteu fent servir super vàlida i que crec que us està anant molt bé, i pel que esteu dient, és precisament l'organització, no? vull dir, ajuntar-vos, lluitar pels vostres drets, vosaltres a, tra a través de la plataforma afectades per la hipoteca. Bé, bueno, crec que és important també que es vegi això. Marta, tu també deies, per exemple, que una de les estratègies, m'imagino, que estàs fent és doncs, estar a de la teva mare, no? Mentrestant, no sé si se t'ha acut alguna altra estratègia per afrontar el futur, o és una pregunta una mica difícil? Sí, ara és una mica difícil, perquè te la contesti, um, no... De moment és el que he comentat, no? Doncs... doncs... Més, a, més a terreny laboral, no? Seria la teva estratègia de... No, digues, digues. No, no, no em, em refereixo a que en el teu sentit, a veure, estem aquí una taula que són dones que tenen una família no? que ja tenen a casa seva pròpia, diguem-ne, o estan intentant lluitar per ella. Tu viu o sigui, veig que en aquest punt ets tu una mica la que ets una mica diferent. O si sigui, Continues vivint a casa dels teus pares, <coughs> intentes poder tenir una feina per poder fer una mica de la teva vida de forma independent, jo, almenys jo m'imagino, eh? perquè també potser em trobo una mica igual. La teva, fe, la teva estratègia potser va una mica encaminada en... molt bé, mm, vaig a buscar feina quines portes truco o... sí. el que dèiem abans, el que deia la Dolors em plantejo marxar? no sé jo el tema de marxar fora no, encara no no l'he contemplat, de fet no m'agradaria penso que, que tinc dret aquí a, a lluitar per, pel que jo vull aconseguir i de moment és això doncs és anar a buscar una feina a, doncs lluitant mica en mica, també és una lluita no? potser no, no és una lluita organitzada en aquest cas com des d'una plataforma d'afectats per la hipoteca sinó que és una lluita més individual però col·lectiva que tothom realitza en el seu dia a dia i, i bueno, i trobar alguna cosa i mentrestant doncs, anar tirant del que puguis Quines dificultats tinc? Principalment que que ara mateix quan tu vas a buscar una feina et demanen que faci poc que t'hagis llicenciat però que tinguis molts anys d'experiència. Llavors a mi el que em passa és això, no? si vaig sortir el juny passat, poca experiència puc tenir en el tema doncs, de treballar com a sociòloga, no? que seria el que, el que a mi m'agradaria. I res, és anar a provar sort i, i intentar anar tirant. I, i sí que hi han dies de bajón, però has d'aixecar-te i, i has de continuar amb ràbia i amb indignació moltes vegades, però, però tard o d'hora ho has de fer. Sí, més en aquesta línia també, perquè jo també estic una mica en una situació semblant, tinc cullerada, però que també jo em trobo molt amb les... Que crec que el, la burgosia, l'empresariat, el que està fent és una estratègia com de menysprear la teva força de treball, no? De, de dir, ens és, vull dir, ens és igual que... O sigui, o et senyeixes aquestes condicions hiperprecàries, o en tenim 15.000 a la porta a patades, no? vull dir, tu no, la teva força de treball al final ens és igual perquè en tenim tants. No? En aquest aspecte m'hi he trobat que precisament com que encara estic a casa, a casa de la meva mare, no? tinc aquest avantatge que hi ha hagut un parell de feines que me les anaven a donar i he dit mira, no, ho sento molt, però no acceptaré una feina tan precària, vull dir, no crec que sigui just, crec que us esteu aprofitant i això òbviament ho he pogut fer perquè tinc un suport familiar darrere, vull dir i ara ja estic en un lloc concretament que, bueno, mira, has abaixat el cap submís, no?, i, i t'ha tocat, Diu bueno, va, tampoc puc anar tot el dia a dient, no, no, aquesta feina no l'agafaré. Sí, Dolors? Ah, jo volia, primer de tot, eh, agrair a la Loli i a la Rafi, per el que hem dit, sobretot per la seva actitud de lluita, perquè penso que és el que ens fa més falta. Eh, les ganes de fer, de moure, que s'encomanin. A mi se me n'ha encomanat. Eh, per exemple, expectatives de futur, jo havia pensat, hem parlat vàries amigues que estem separades o solteres, Ímdic, escoltem. Quan en jubilem, agafem una casa entre totes i podem viure més bé en comptes de'narten o amb una residència o cada un pagant un lloguer. I una altra, les meves nebotes dues han quedat a l la Tour, han agafat una masia, plant plantat, han comprat gallinetes, no en sabien, n'estan aprenent és un projecte que estan començant ara i els hi han sortit moltes idees alternatives mm, per guanyar uns diners eh, d'aquesta manera i llavors jo dius, bueno, també pues, una altra opció és me'n vaig amb un poble una miqueta lluny de les zones cares allí podem viure més bé, més tranquils més a prop de la gent però se m'havia oblidat a la... <laughs> aquest esperit de lluita <laughs> tot era adaptar-se per sobrevivir i penso que no, que s'ha de, de lluitar, s'ha de guerrejar. Eh? I era en contra de tot el que s'hagi de anar en contra, amb la vida que puguem. En realitat han de ser una mica experiències paral·leles, no? També jo crec que és buscar la teva fórmula de com sobreviure individualment i com viure el màxim de bé possible i l'altra és això sense deixar de lluitar, no? Com estan demostrant aquí les companyes. Expectatives? Que volia preguntar-vos amb, amb el tema de, que estavam dient, no? per què penseu, per exemple, que la gent no lluita més? Que, quins frens penseu a nivell sobretot el que deiem, no? de les coses que tenim, etc, què penseu perquè la gent no surt més al carrer o què, què us va costar a vosaltres també perquè a, per... sí. per a l'inici no us haviau plantejat organitzar-vos, després si sí que us ho plantegeu sí. i, i el que porta això? Jo penso que és es que la gent todavia vive en su mundo i les da vergonya salir a la calle levantarse, y eso es lo que se tienen que hacer, quitarse la, cama, la máscara de la vergüenza, salir adelante, que hay mucha gente alrededor de ellos, como ellos, o peores, que miren hacia atrás y se callarán la boca muchos, que tienen que salir a la calle, que tienen que luchar, que tienen que moverse ellos, porque si una persona no lo hace por sí misma, no va a venir el vecino a picarte la puerta para que salgas, tienes que ser tú. Las personas que me estén escuchando, por favor se lo pido. Que salgan a la calle, que luchen, que se mueven, que se muevan, que vayan para arriba, para abajo. Que hay personas que ayudan, porque a mí la plataforma me ha ayudado bastante. El ir cada miércoles, el compartir las experiencias, el ver... Rafi, por ejemplo, está mal de salud, está mal y está ahí luchando. Y la vez que viene demacrada, que viene que no puede con su alma y está ahí luchando. Y yo quiero que toda esta gente se quite la vergüenza y salga a la calle, porque es lo que tienen que hacer. Deixar la vergüenza atrás, que con la vergüenza no se vive. I una cosa que ha dit la Marta abans, que no ens acostumem a pensar que el que tenim és normal. Perquè dius, ai mira, te vas acomodant, acomodant, aquest és el que deies tu abans, Marta, i trobem normals coses que no ho són absolutament. Ens tornar a recordar què és el que realment tenim dret i què és el que volem. Ah, per exemple, Montserrat, a tu què et va portar a la plataforma de... Doncs les... perquè vaig voler muntar una empresa... I se'n van a piquer i clar i no, allà no es pots pagar el préstec i t'embarguen la casa i clar i, i al principi et gens impotent, vas amb advocats, advocats d'oficis que ni t'ajuden, els advocats d'oficis no, que no se ni el paper que fan, la veritat i clar busques altre sortides perquè no s' tenia un anar, tothom et tanca la porta i van bueno, i també van parlar de la plataforma i van bueno, intentes no? perquè, clar primer estàs una mica aix a veure què passa o que no, perquè, clar no has conegut, es lo que pasa, pero después vas y te donas cuenta que sí que realmente fan. Y es importante, ¿no? Y tú te ha de nari. Yo quiero añadir que la gente que se sienta sola en la plataforma se consigue una gran familia. Es muy importante porque familia tengo, familia que me apoye tengo, pero la familia de estar luchando a mi lado como lo está haciendo la plataforma, eso es muy importante. Es lo que comentaba un día, ese capítulo de mi vida, el día de mañana cuando pase todo esto, porque algún día pasará, si no mal para todo el país, y el día que pase yo podré contarle a mis nietos lo, mi vida, mi experiencia en la plataforma, la gran familia que hay, porque los caminos llegan un día que se separan y se quedan atrás, pero el recuerdo ese, mira, esos recuerdos los bancos no nos los quitan. ¡Ja, <risa> Sí, sí. Bueno, no sé, jo crec que una mica aquí la moral, moraleja, moralina, el teu dia en català la moralina de tot plegat és que la Unió fa la força no? i que al final, pues, si volem sortir-nos d'aquesta situació això hem d'utilitzar la nostra força però juntes no? Bueno, molt dens eh, el programa d'avui anem a donar una mica una cop, una mica d'aire posarem una altra cançoneta i tornem all I have at night with the stars night of my phone I sit by myself talking to the moon trying to get to you Nosotros venjamos a Esparraguera, cargado de i y todo. Y... Estem en directe, estem en directe. Molt bé. <ríe> sí. Bueno, és que també, clar, estem aquí per que posem una cançó i no parlem de sortir coses i de fet, mira, ha sortit una cosa superinteressant que comentava la Júlia i que creiem que també era xulo de compartir, no? En quant a, a canvi de xip, que ha portat la crisi, no? En quant a canvi de valors, en, en quant a canvi d'imaginaris, canvi d'actituds cap a la vida quotidiana i cap al futur. Com, com ho deies, Júlia? Bueno, no, jo parlava una miqueta sobre, sobre la meva experiència, el que jo he pogut veure, persones que m'envolten i, i situacions diferents a la meva, no? Però la meva experiència a la plataforma és que he vist amb moltíssima gent, moltíssimes dones, moltíssimes famílies, que per situacions en les que s'han trobat, en les que mai haguessin cregut trobar-se, eh, han, han, han una que obligadament eh, redimensionat els seus valors, en el sentit de que ja no, hi ha coses que abans per ells eren imprescindibles per, per la vida, no? com tenir la casa, tenir un cotxe, tenir, i viure com, com aïlladament, no? com que hi ha hagut un salt, persones que de cop s'han començat a organitzar i han començat a, a donar-se compte que moltes de la, dels seus valors, de, de les seves expectatives, de les seves, dels seus estils de vida inclús, no, eren, no són tan, import, tan importants o, o no sé, que han fet un, que han fet un salt, no? en el sentit de, de, de, -se, bueno, de, de, de trencar amb l'aïllament social, de donar-se compte que organitzant-se es poden aconseguir coses, de, de fer una mica més de comunitat, de, de, no, de no donar tant valor a, a estils de vida que potser pues, eren, en, bueno, en un moment van ser, van ser alcanzables, però que, que han deixat de ser-ho. no. I, i, i jo pues, personalment estic veient moltíssima gent que està fent aquest canvi, que està... Pues, contemplant altres, altres formes, no?, altres... Ah, bueno, suposo que és d'aquells moments en què dius, bueno, com ens trobem totes, no?, de dir, estic en un punt en què ho puc perdre tot, però què és el que no?, què és el que és important, no?, realment a la vida. Realment, doncs això, tenir una casa en propietat és important a la vida, no?, l important a la vida doncs és tenir la gent que t'estima a prop, ser feliç, tirar endavant, estar juntes, no? Sí, jo diria que, en, en realitat, el, aquest moment de crisi o aquest moment de, no?, que de tanta intensitat doncs sí que ens està servint, ens està servint per, per, per trencar esquemes mentals que teníem amb els quals vivíem i que, i que potser no eren del tot, del tot positius, no?, per, la, per no sé, que està servint, que està, està sent un moment de canvi, de, de que la gent redimensioni les seves vides, els valors que té i com volen, què és l'important, no?, per, per viure i... I, I realment moltes de les dones que jo veig que, que, que s'uneixen a la plataforma hem, observo un canvi superbèstia des del primer dia que entren fins a, fins a quan porten uns quants mesos. No veig que, que, que canvien la forma de pensar, que canvien la forma d'enfrontar-se. De, de, no? veig que es fan fortes i que realment la lluita enveeix en bé alta les persones i les fa fortes. I, i a mi bueno, doncs és, és un aspecte perquè em toca prop que m'emociona no? I, i, i que em fa veure que, que hem de seguir, que aquest és el camí. Mm. Ah, totalment d'acord. És aquest canvi que és molt dur no? d'assumir de dir que vale, mm, hem de canviar el xip, el que deia la Georgina. I hi han coses que... Uh, també és que Anem repetint tota l'estona una miqueta el que dèiem. De, hi ha coses que mm, ja no tolero que, que fins aquí no?, una mica el que comentàvem, on està el, el, el llindar, on està quan diem, d'acord, vale, m'estic cabrejant, o sigui, això ja no ho tolero ni per mi, ni pels meus fills, ni pels meus pares, perquè això també és una altra cosa que no hem parlat, hem parlat de nosaltres, hem parlat dels petits, hem... però i la gent gran també, o sigui, aquesta gent potser ja no té tanta força per lluitar, no?, i també em m'enfado i, i vull lluitar per ells, perquè ells potser ja no poden. Parlem una miqueta de on estan els límits, quines coses tolerem i quines coses ja no que no ens toquin. Sí? Sí, igual jo vull fer un apunt abans veure, de, de que parlem de... Bueno, que, que jo trobo superimportant i que, i que és un fet a destacar que, que moltes persones, moltes famílies, moltes dones han viscut durant molts anys en un individualisme i un aïllament social molt bèstia. I que ara s'estan veient escletxes de trencar amb això i de... I de i que, i que l'organització social genera aquest sentit de, comuni de comunitat que trenca amb aquest individualisme amb el que realment no podem, no podem seguir, no? O sigui, amb, sota aquest, aquests paràmetres individualistes no, no trobarem la solució, perquè la solució ha de ser col·lectiva, no? Els problemes no són individuals. Sí, no, és una mica el xoc entre què és important a la vida i què ens havien fet creure, no? Que era important i, jo, quina llàstima que ens ho haguéssim cregut tant i ho haguéssim interior no yo quiero añadir una cosa eh, desde pequeño nuestra familia nos inculca eh, que hay que pagar la casa que hay que pagar la casa que la casa que la casa y eso no es verdad hay que romper yo tengo una casa muy bonita la regalo quien quiera que venga aquí a la emisora que le dé las llaves antes de que se la quede el banco y la verdad es que eh, soy prisionera de mis cuatro paredes estoy en mi propia cárcel y yo eso no lo quiero entonces yo prefiero romper ya con todo. Que acabe esta pasadilla cuanto antes y a empezar de cero porque soy joven, como comentaba antes, me pienso morir con 100 años o más si puedo y tengo toda una vida por delante y solamente una vida para vivirla bien, tranquila y sin presiones. Y eso hay que empezar de cero, que mucha gente coge, coja esto como experiencia de decir no, hay que empezar de cero y tirar para adelante porque la vida sigue. Molt, bé, molt interessant, i també aquí va el sector més jove, la Marta. Ah. Què vols ser de gran, o què pots ser de gran? Uf, pues la veritat és que, com he dit abans, el futur el veig molt incert. Jo sé que, a mi em van dir, estic una carrera, i jo volia fer una diplomatura, i em dir, no Marta, una llicenciatura que segur que té més futur, i ara, la veritat, mm, no tinc... Jo treballaré de, del que pugui, mi, el meu somni sempre havia sigut treballar d'alguna cosa que m'agradés i que em fes feliç, i, i creus i... que pot ser aquest somni cada cop sembla més difícil no? entre l'imaginari que teníem del que creiem que era possible i el que ens trobem no? després a de la realitat ha canviat molt ha, ha canviat. jo crec que, que d'una banda hem de continuar entre, entre tots plegats no? doncs lluitant per assolir que aquests somnis puguin ser reals i per l'altra, mentrestant Potser sí que, com he dit, no ara estàvem en una feina així temporal, doncs sí, potser sí que em tocarà baixar cap ara, però siguem molt conscient que l'estic abaixant per més endavant tornar-lo a aixecar. Llavors, clar, és això, és, quin futur veig? Hòstia, no tinc idea. Jo el que ara penso és, amb el dia a dia, amb, amb poder anar tirant, amb poder anar fent un raconet per al moment que pugui independitzar-me, però independitzar-me amb, amb, amb totes les conseqüències, vull dir, sabent doncs, que, que comporta també un gasto, per tant, no, no vull marxar de casa sense saber que després hauria de tornar. No sé, jo ho veig fotut, ho veig No, i és una mica el que passa molt a la gent jove, que és exactament el que estàs comentant, jo crec, Marta, que abans també teníem un imaginari de pensar doncs, aconseguir una feina de per vida, tindre una casa, tindre una família, i veus que això es trenca i, i et veus obligada a pensar en el curt termini, perquè és que no hi ha més enllà del curt termini, no pots plantejar fer res, perquè no tens... No tens els, vull dir, has de cobrir primer els mínims materials no? per sobreviure i això és tan difícil que estàs obligada a repensar cada dia què has de fer amb la teva vida, oi? Bueno, és es que no hi ha futur, jo penso que el futur és el present i ha que vivir el present, porque de què te adelantar-te al futur? si luego viene i de golpe porrazo te dan un guantazo i te lo quitan todo o sea que hay que vivir el presente para mí mañana es el presente pasa a ser presente y así toda la vida vivir el presente no vivir el futuro porque todos los sueños que tenían en el futuro se han ido al traste o sea que ha empezado y sobre todo luchar sobre todo luchar muchísimo levantarte cada mañana luchando y luchando por lo tuyo porque nadie va a luchar así sin Por ti bueno si sí, la plataforma la y plataforma gracias. lucha por ti es tu familia y te da a veces te da más que tu familia porque yo tengo poca familia y he hecho una gran familia y que llegues y que te quieran y que te besen para mí es súper importante y a mí me ha ido súper bien y gracias a todos los voluntarios que están en la plataforma que si no fuera por voluntarios sí, y bueno a Sí, Jo crec que com diuen la Rafila Loli, aquest sentiment que tenen no, de la plataforma la plataforma és perquè han descobert de cop no, l'organització política. I jo veig moltíssimes persones de, que, que potser fasin anys eren de classe mitja o baixa, que no tenien consciència política, consciència social que, que, que estaven articulades per aquest aïllament que comentava que de sobte estan, estan tenint un procés de politització superbèstia. Per mi això ja és una petita victòria, i per mi això és, és important. És el pas que farà que al dia de demà siguem nosaltres no les, les propietàries de les nostres vides amb, amb la nostra comunitat, no? i no soles, sinó acompanyades, i lluitar per el teu, però lluitar pels que estan al teu costat, igual que tu, no? Bé, bueno, molt bé. Estatà sent sí. Això que deien de la gent gran, sí. que no hem tocat gaire del tema. Jo per exemple, els meus pares estan en mi. La meva mare és minus vàlida, té una pensió de 300cent euros. V dir imaginen-lo que és si a sobre ens deixen al carrer. La que faig amb els. L' que és un tema també està en due. És, és, sí, és més que dues. I no es parla gaire d'això, però que sí, també sí. hi ha molta gent gran al darrere. Molta, sí. sí. I quan parlem moltes vegades de la cura, no? de la, perquè no, parlem molt dels fills, hi ha més, en teoria, de, hi ha moltes més en principis serveis pels fills, no? tenim escoles, tenim guarderies públiques, eh, en teories es té més en consideració aquest aspecte, però per la gent gran, com deies, és que no hi ha res. més no, no, és lligat si l'assistent la portar... social. I... Res, no puc fer res. És que no hi ha quasi residències res. públiques, no hi ha permisos de maternitat o paternitat per cuidar els nostres mm, no pares. No? Vull dir que en en aquest, aquest sentit és un dels temes més desprotegits. I cada vegada està més malament, i en dos anys jo crec que hi i en caig de rodes. Sí. En aquest aspecte, mm. és, jo crec que el que comentau ara té molt a veure amb el tipus d'estat de benestar que, que hi ha a nivell a Espanya, no? que és un estat de benestar mediterrani, on el treball reproductiu recau sobretot en la, en la cura per part de la dona, de la família, i llavors per això queda tan desemparat tot el que és doncs el tema dels fills, el tema de la gent gran, perquè s'entén com a treball reproductiu en aquest cas, però molt diferenciat, la gent no, no ho veu com un treball, ho veu com a alguna cosa, comentava abans, no? també naturalitzat. Llavors, ostres, ja s'està encarregant un estat del benestar que ens sí ja deixava molt de desitjar, i jo em poso les mans al cap i per això dic que jo el futur el veig bastant incert. Bueno, jo crec que ara ja per començar a tancar una mica, perquè és que realment donaria per molts programes i tant de bo que em puguem fer, sí, de bo que em fer un altre, perquè jo crec que té molt suc i és super interessant i sempre és útil no compartir experiències. Uh, crec que parlo un nom d'ajusta, si dic que ha sigut super interessant el programa perquè ens hem trobat amb dones super diverses, uh, amb situacions completament diferents. però al final hem vist com la crisi doncs, ens està afectant a totes no? en diferents nivells però em quedo sobretot sobretotè que, malgrat estem vivint situacions molt dures. som, el que he dit abans no som dones fortes, són dones fortes i, i, i trobarem la manera de sortir-nos com estem fent no? com estem fent a través d'estratègies de, personals però sobretot a través de, de la lluita política perquè al final participar en un moviment no és gràcies al moviment, és gràcies a nosaltres que tirem endavant no? aquest moviment i bueno, doncs això que, que crec que cal seguir per aquest camí, que cal seguir lluitant i que tirarem endavant segur ja per acabar les esperim, donem les gràcies a la Marta, a la Loli a la Montserrat, a la Júlia a la Dolors que ha de marxar i a la Rafi i, i fins la propera posem musiqueta i fem les nostres accions de sempre <mics> The only place to go Doncs entrem a en les seccions, que una mica us volíem fer algunes recomanacions i també volíem tirar al riu algunes qüestions, també lligat amb tot el que hem estat parlant fins ara. Per començar, doncs, entrem en el recomanem i el que volíem recomanar és el vídeo i el llibre de precàries a la deriva, que és molt interessant i de fet utilitza la metàfora que estava parlant la Loli sobre les malabaristes, de fet surt una malabarista, i, eh, I és interessant també perquè és fet abans de la crisi. Vull dir que estem parlant de coses ara, de la inestabilitat, la inseguretat, no? de tot això com ens afecta també a nosaltres, no només a nivell econòmic, sinó psicològic, social, etc. No? I, I en el llibre i, a la, i el, la pel·lícula, una mica, que sha fet abans de la crisi, parteixen de preguntar a moltes dones quines són les seves cinc últimes feines. No? i de veure com la precarietat ja estava una mica instal·lada abans de la crisi, que ara ha augmentat, òbviament, i, i és molt més incert tot el futur, i que parlaven se'ns han trencat somnis, se'ns han trencat expectatives, etc però jo crec que lliga bastant amb tot el que hem està parlant i és molt interessant perquè és una recerca que van fer un grup de Madrid autogestionat de dones investigadores i, i que parteixen molt també d'entendre de, que totes les dones som subjectes actius també de lluita, de veure quines estratègies individuals i col·lectives utilitzem en el nostre dia a dia, etc. Sí, i a mi m'agradaria, animaria la gent a comprar el llibre de Vidas Hipotecadas de Ada Colau, porque ayudaría a mucha gente a ver el problema de la hipoteca y sería un paso para que se animaran a... Bueno, se añadieran como, como gente a esta nueva plataforma. Es muy interesante. Doncs pues mira, tenim dues recomanacions per avui. Llavors entrem una mica en, en tirar el riu, que ens explicarà una mica la Georgina una campanya que es va fer a Londres amb els autobusos sí. que volíem tirar És el riu. És que tornem al tema de la homosexualitat, tema etern i que la gent, bueno, hi ha gent amb un veritable, no sé, no sé molt homosexual reprimit, jo crec. Uh, es va fer una campanya a Londres, als autobusos, que es deia uh, Soc gay, assumeixe-ho, no? i per, en resposta es va intentar fer una, una, una campanya per part de grups d'aquests ultracatòlics que per sort va frenar, però que es deia ex-gai, post-gai i orgullós. No? Com és una cosa que es pot superar. No? Bueno, I tornem a caure en el tema que també va sortir fa poc el, no sé, un arzobispo de no sé on, o no sé què era, un, un d'aquests, un cura, no, sé, no tinc massa idea de com va la jerarquia eclesiàstica, però que també deia que, pues, tornem amb el tema que, si, que ser gai és una malaltia, que es pot curar, tractem-la, no? jo soc ex-gai i orgullós, bueno, doncs pues això... Ho tirem al riu i segur que haurem de tirar molts cops al riu, però bueno, no ens cansarem de fer-ho. Jo crec que també en relació al tema que parlava tiraríem al riu una mica totes les polítiques que s'estan engegant de retalls, de del que estàvem parlant de desmantellament de l'estat de benestar que teníem, que ja era feble, de desmantellament dels drets socials, polítics, laborals de les persones i, i també els bancs no? i la seva participació i sobretot parlant de, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, no? de com han, com han jugat, a quin paper han jugat, per què i, i com s'han aprofitat de, de molta gent. Llavors entrem ja, felicitem. Volíem felicitar a la Mirena Cesarreta per un vídeo que ha fet que es diu Capitalisme, un itinerari crític i també perquè creiem que està fent un paper molt bo a nivell de fer pedagogia explicant què és la crisi, com ens afecta i sobretot quines alternatives hi ha. Una mica també per tot el que estàvem parlant de trencar amb aquest discurs que deia la, abans la Marta, no?, de, de que en principi estem naturalitzant moltes coses, de que hi han d'haver retalls, de que en principi la universitat ha de ser rentable, per exemple que parlant dels nostres fills no? de si podran o no, Totes aquestes qüestions que ens estan venent, com que són lògiques i han de ser aquestes i no unes altres, doncs la miren com altres teòrics, estan fent també molta pedagogia crec i estan present plantejant alternatives reals i propostes que trenquen tot això i que són altres mesures que es poden utilitzar i que no tenen perquè només atacar a la classe treballadora, que és el que estan fent. Molt bé, doncs ja està, amb tot això donem per finalitzat el programa d'avui de Justa Revolta que crec que estrem d'acord que ha sigut molt dens, però super interessant i que jo crec que ens quedem amunt continuarà, no? Perquè ja tornarem a trobar-nos i seguirem parlant d'aquestes coses. Moltes gràcies per haver-nos escoltat, moltes gràcies, Luichi, per haver fet de tècnic. Moltes gràcies. I això, ens veiem a la propera, ens seguim escoltant. Adéu. This liquor star whiskey coming through my pores Feeling like I run this whole block Lotto tickets cheap here That's why you can catch me here Trying to scratch my way up to the top Cause <laughs> my job got me going nowhere So I ain't got a thing to lose no Take me to a place where I don't care This is me and my liquor store blues I'll take one shot for my Thank you. like superman i'm thinking that i run the whole block i don't know if it's just because pineapple cushion between my jaws has gotten me feeling like i'm on top feeling like i would stand up to the cops to the big guys because the whole of them are sobs all the talk them are talk, no job enough yet how you cannot escape the trap world, voice of the one called Bruno Mars alongside Ganga Priscilla, aka David Gang Marley, yes sir, you best believe.